A család amikor kicsinyei lépteit vigyázza, a gyermek, aki leforrázza magát, s azok a bőrsejtek, melyekre forró kávél ötjent, mind-mind stressz hatásban vannak. Ez a rejtélyes állapot a legkülönfélébb embereket épp úgy érinti, mint az állatokat, sőt az egyes sejteket is, és pedig a legváltozatosabb okok hatására. A most 80 éves stresszelmélet megalkotója Seje János írta ezt 1956-ban Életünk is a stressz című könyvében. Seje montréali intézetének bejárata fölött, kőbe vésve ez olvasható. Sem témát fontossága, sem műszereid teljesítménye, sem tudásod nagysága, sem terveid pontossága nem pótolhatják gondolataid eredetiségét és megfigyeléseid élességét. Hát ő nem fukarkodott sem eredeti gondolatokban, sem éles megfigyelésekben, így hát az a tudományos rendszer, amelyet felépített, nyolc évtized után is megállja a helyét, és ma mások tovább értelmezik és kiegészítik. Seje óriási hatást gyakorolt az orvostudományra, hiszen nem csak az idegrendszer és a hormonrendszer kapcsolatának kutatása, hanem a lelki eredetű testi betegségek, az úgynevezett pszichoszomatikus betegségek felismerése és tanulmányozása is általa indult el. Én Gimes Júlia vagyok, egy hölgyet hallanak, aki egy lelki eredetű testi betegségben, úgynevezett irritábilis bélszindrómában szenved. Egy olyan munkahelyre kerültem egy átszervezés kapcsán, ahol nagyon nagy a felelősség, nagyon szoros határidők vannak, és a létszám érintett minket is, tehát többszöröződött a munka, és fele annyi a létszámunk. Ez az egyik, a másik pedig egy második képzés keretében jogi egyetemre járok, tehát vizsgaidőszak, és akkor emellett ugye család és gyereknevelés. Azt vettem észre, hogy ha főtételt teszem, legyen az bármi, akkor az 10 percen belül rosszul létet okoz. Most ez már olyan szintre került, hogy például, hogyha mondjuk Kettőkor egy értekezlet kezdődik, akkor én nem ebédeltem már, mert tudtam, hogy akkor úgyis rosszul leszek. És már ez is egy nagy stressz okozott, hogy hogyan fogom megoldani ezeket az élethelyzeteket. Mindig olyankor erősödött föl, amikor kritikusabb helyzetben volt, tehát vizsgák... Az érdekes, hogy nem, és ezért sokáig nem fogadtam el ezt a tényt, hogy ez a stressztől van, illetve az egyik összetevője, mert vizsgai otthon voltam egy hónapig, és nem volt semmi bajom, és ettem rendesen, és utána, most nekem utána nincsen pihenés, ugye, mert levizsgázom, és én másnap jövök dolgozni, és utána üt be a dolog. A munkai nagyon kellemetlen, Truhongálni egész nap, főtrépa a rizs krumpli és a kekspirítóson kívül nem tudtam mást megenni hónapokig. Akkor az embernek az betegségtudata nagyon felerősödik, és én már ezt is ideges voltam, hogy elmondom, de rosszul voltam, és ez viszonyos görcsökkel jár, nagyon-nagyon erős hasfájással, tehát nagyon rossz. Többször előfordult, és éjszaka fölébredtem, hogy valami határidős munka, hogy jaj, most mit csináltam a munkahelyemen, és reggel beruantam és megnéztem, na most ezeket azért próbálom most már megszüntetni, és gyógyszeres kezelés mellett próbálok sokkal jobban odafigyelni magamra. Másnap is van nap. És inkább háromszor átolvasom, mint hogy éjszaka fölébredjek arra, hogy Úristen, valamit elrontottam. Ne idegeskedj, hogy állandóan ezt mondják, hát ez, ez nem így van. Inkább igyekszem, hogy kikapcsolódjak. Nagyon szeretünk utazni például a családdal, az nekem egy teljes kikapcsolódás. A másik pedig újra elkezdtem sportolni, azt észrevettem, hogy ez nagyon jó hatással van. Konfliktus kerülő vagyok alapvetően, és nagyon sokszor nyílek, de nem szoktam visszaválaszolni, nem szoktam visszaszólni, viszont napokig foglalkoztat a gondolat, és sokszor éjszaka is átgondolom, hogy erre ezt kellett volna mondani, biztos, hogy ez összefügg az egész betegséggel. Ezen is próbálok már sem változtatni. Most már igenis, hogyha úgy érzem, hogy igazságtalanságért, akkor visszaválaszolok. De hát ez el kell, tudom, egy fázisba, hogy rájöjjek és átgondoljam az egészet. Ennek a hölgynek sikerült, vannak azonban olyanok, akiknek nem megy, akik nem tudják a stresszelteli szituációkat sikeresen megoldani, és ha nem is betegszenek meg, nem érzik jól magukat. A szegyetem Magatartás Tudományi Intézetében már 12 éve tanítanak olyan egyszerű stresszkezelő módszereket, amelyek segítenek. A bizonyítottan hatékony Williams élethelyzetek tréningen már több ezren vettek részt, és tapasztalták, hogy bizonyos kommunikációs stratégiák az élet minden területén segíthetnek a megküzdésben, a stressz kezelésében, a stresszel összefüggő betegségek megelőzésében. Stauder Adrien pszichiátert hallják. Vannak technikák, amik arra szolgálnak, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a feszültségeket, hogyha nem tudunk egy helyzeten változtatni. Például, amikor ugye az ember hazamegy a munkából, és továbbra is az jár a fejébe, ami napközben történt, hogy hogyan tudjuk a figyelmünket pozitívabb gondolatok irányába terelni. A problémák másik része meg a meg nem oldott konfliktusokból fakadnak, úgyhogy nagy hangsúlyt kap a konfliktuskezelés. Hogyan tudunk úgy megoldani nehéz helyzeteket, hogy mindkét fél számára elfogadható megoldást találjunk. Nagyon egyszerű példa, hogyha valakivel problémánk van, ne hibáztatással kezdjük és a másik letámadásával, hanem inkább a saját szükségleteinket, a saját kérésünket fogalmazzuk meg, hogy nekem nehéz helyzet az, hogy... Ez és ez van, és arra kérlek, hogy létszíves ezt és ezt csináld, vagy próbáljuk meg együtt ezt megoldani. Ezt nevezünk én üzeneteknek, tehát a te hibáztatás helyett én üzenetekkel kezdünk egy beszélgetést. Például ez már sokkal hatékonyabbát tudja tenni azt, hogy megoldás szülessen, és ezen a tréningen nagy hangsúlyt kap az, hogy letisztázzuk saját magunkba is, hogy mi az, ami zavar egy adott helyzetben, mi az, amit el szeretnék érni, milyen érzéseink vannak a helyzettel kapcsolatban és hogyha ezzel saját magunk tisztában vagyunk, akkor ez teljesen más, hogy tudjuk a másik felé kommunikálni. Tudna erre is egy példát mondani? Például egy párkapcsolatban, hogyha valaki úgy érzi, hogy a másik nem törődik vele eleget, akkor erre tehet homályos célzásokat, meg vághatja a pofákat, ahogy ezt szokták mondani, de ez általában nem vezet megoldáshoz, és a másik, még ha esetleg jó szándékú is, nem biztos, hogy rá tud jönni arra, hogy mire van szükség hogyha egyértelműen meg tudjuk fogalmazni, hogy nagyon szeretném, hogy elmenjünk sétálni egy órát, és beszélgessünk. És amit még nagyon hangsúlyoz a program, az a pozitívabb gondolkodás, illetve a pozitív megnyilvánulásoknak a tudatos alkalmazása. Amerikai vizsgálatok azt igazolták, hogy a pozitív, negatív megnyilvánulások aránya öt az egyhez, de legalább négy az egyhez kell, hogy legyen ahhoz, hogy valaki egy adott kapcsolatban jól érezze magát, és ez igaz munkahelyi kapcsolatokra is. És ha már is, stressz, beszéltünk, például a túlvállalások csökkentése. Sokszor itt is vannak olyan félelmek, hogyha valamire nemet mondunk, akkor nagyon hátrányos helyzetbe kerülhetünk. Ugyanakkor, ha elvállunk egy olyan feladatot, amit a végén mégse tudunk megcsinálni, azzal se járunk jobban, és akkor még magasabb lesz a stressz szintünk. Tehát itt megint ennek a tudatos végiggondolása és az olyan módon való kommunikációja, ami megoldás központú, az egy sokszor egyszerű technika, amivel sokkal kevesebb szerélünk, mint amennyiszer megtehetnénk. Kényelmesen elhelyezkedünk. Hagyjuk, hogy az egész testünk feloldódjék, minden izmunk ellazuljon. Gondolatban sorra vesszük testünk egyes részeit, Átéljük, amint elenged a két láb. A relaxáció, feszültségcsökkentő alaptechnika, és a mi programunkban több ilyen rövid, egy-három-öt perces relaxációs technikát is bemutatunk, amiket tulajdonképpen mindenki be tud illeszteni a napi menetrendjébe. Nyilván nem fogunk teljesen ellazulni, de egy nagyon feszült állapotból egy olyan, Normális szintre tudjuk csökkenteni a feszültségünket, akár három perc alatt is, ami egy sokkal hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. És bőven megtérül az a három perc, amit rászántunk. Vannak-e adataik arról, hogy ez a program mennyire hatékony? Nemzetközi adatok is, és hazai adatok is. Mi kérdéves vizsgálatot végeztünk, amelyik azt mutatta, hogy a tréning után, 6 hónap múlva is csökkent a stressz szint, csökkent a szorongásos tünetek szintje, a negatív hangulati tünetek, és ami nagyon fontos, hogy a stresszel összefüggésbe hozható testi tünetek is jelentős mértékben csökkentek. Kapunk olyan visszajelzéseket is, hogy el tudta hagyni a szorongásoldó gyógyszereit valaki, meg tudta oldani a kapcsolati problémáit. Gyereke született. Olyan vizsgálatokba, ahol a Szívműködést is nézték, azt találták, hogy a stresszkezelő programban résztvevőknek a nyugalmi fúzusa is csökkent, illetve a stresszhelyzetbe adott reakcióik is sokkal kevésbé terhelik a szívet és az érrendszert. Ez különösen fontos azoknál, akiknél már van valami alapprobléma, és fokozottan veszélyeztetettek például a szívinfarktus szempontjából. Ott ezek a hirtelen stressz akár végzetesek is lehetnek. Természetesen azok, akik még nem jutottak el ilyen súlyos állapotba, azoknak meg érdemes időben, elkezdeni, tudatosan csökkenteni a stresszintet, hogy ne alakuljon ki magas vérnyomást, szívimfartust, illetve megelőzzék azokat a negatív lelki állapotokat, az alvászdavarokat, amik aztán egyre rosszabb köröket indítanak el. Seje János 1936-ban publikálta a tekintélyes Nature című folyóiratban elméletét. A stresszelmélet 80. születésnapi alkalmából nem régen konferenciát rendeztek a Magyar Tudományos Akadémián, ahol új eredményekről is beszámoltak. Az egyik előadó, Vécsei László ideggyógyász, a Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinikájának igazgatója volt. A professzor az agy stresszel összefüggésbe hozható még kevésbé ismert anyagairól, az úgynevezett kinureninekről beszélt. A kinureninek, a triptofának ez egy aminósav, és az aminósavak a fehérjéknek az egységei. Nos, a triptofán lebomlása során keletkeznek a kinureninek, és a kinurenin az tovább bomlik további molekulákra. Az egyik a kinurinsav, ami egy gátló molekula, a másik pedig a kinolinsav, ami egy aktiváló molekula. Mi közük van ezeknek a kinurenineknek a stresszhez? Valójában a stresszben egy nagyon fontos molekuláris vagy endokrinológiai hormonális. hormonális történés figyelhető meg egészen pontosan a perifériás vérben a stressz alatt a mellékvesében termel úgynevezett szteroid hormonok mennyisége megnövekszik. A hipotalamus, az agynak egy kitüntetett régiója, az termel molekulákat, majd pedig ezek az agyalapi mirigyben fokozzák egy bizonyos hormonnak, az ACTH-nak a szintézisét, és ez befolyásolja a mellékvesét. Tehát azt lehet mondani, hogy a stressz egy olyan nagyon komplex mechanizmus, amelyben kitüntetett szerepe van a hipotalamusznak, az agyalapi mirigynek és a mellékvesének. És valójában a kinurénsav, tehát ez a bizonyos kinúrenin anyagcsere termék, ez képes befolyásolni, ennek a rendszernek a működését, tehát a steroid hormonok szintézisét a mellékvesében. Végeztek nem olyan régen kísérletet japán kutatók, hogy egynapos csirkéket elválasztva figyelték, hogy a magára maradt csirke az stresszbe van, és erős csipogást vár ki nála, és a kinurinsa vadását követően jelentősen csökkent ez az aktivitása. Tehát ez egy egyszerű kísérlet, de jól bizonyítja, hogy maga a kinurinsa az csökkentheti a stressz választ. Ugyanakkor a másik anyagcsere termékei a kinórenének, a kinólinsza, könnyen elképzelhető, hogy ennek ellentétes hatása van. És jól tudjuk, hogy az idegrendszer, az aktiválás és a gátlás az az a két állapot, ami alapjaiban meghatározza a működését. Mi következik ebből bizonyos betegségek kialakulására nézve? Tehát ez a kinurenin rendszer hogyan járul hozzá, vagy hozzájárulhat-e bizonyos betegségek kialakulásához? Bizony nagyon hozzájárul, sőt minden túlzás nélkül azt mondhatom, hogy kulcs szerepe lehet. Ha például a klasszikus neurológiai kórképeknél maradunk, akkor például a Parkinson korban, hogy a szkerózis multiplexben, sőt a szélütésben, a sztrokban is komoly változás történik a kinurenin anyagcserében, és az a tény, hogy a kinurinsa úgymond gátló, a kinurinsa pedig aktivál, és ugyanaz az anyamolekulamnál mögött a kinurenin, ez ezekben a korképekben az idegsejt pusztulását meghatározza. Sőt, a migrén, ez egy nagyon izgalmas terület, éppen Dán kutatókkal ezen dolgozunk most együtt, a migrénben egyértelműen bebizonyosodott, hogy nagyon komoly elváltozás van a migrénes alap, a kinurenin anyagcserében. Ez azért érdekes így megemlíteni, mert valójában egy kevésé ismert anyagcseréről van szó, ami komoly szerepet játszik a szervezet különböző válaszreakcióiban. A kinurenin rendszer megismerése. Hogyan járulhat hozzá, akár az önáltal által említett Parkinson kor vagy migrén kezeléséhez? Nagyon-nagyon komolyan hozzájárulhat, mert részben a mi kísérletes adataink bizonyították azt, hogy kinurénsav analógok, tehát olyan molekulák, amelyekben módosítva van a kinurénsav kémiai struktúrája, képesek gátolni a kísérletes migrén jelenségeket. Az, amit a kinurenin rendszerről jelenleg tudunk Mennyire illeszthető be a sejeféle nagyon jól beleilleszthető, és különösen abban nagyon jól beleilleszthető, ami seje óta vált ismerté, rendkívül komoly mennyiségű adat gyűlt össze azóta, hogy hogy is alakul ki, milyen biológiai mechanizmusok vannak mögötte. A rendszer úgy tűnik, hogy egy fontos építőköve lehet ennek a korai fölismerésnek, tehát abban, hogy a szervezett reakciója milyen erősségű, mennyire gátolható a kinurenindenszer rendszernek minden bizonyal komoly szerepe lehet. Bár meg kell jegyeznem, hogy még sok szempontból földerítendő terület ez. A Seje emlékkonferencia egyik nagyon érdekes előadása, a leggyakoribb elbutulással járó betegség az Alzheimer-kór és a stressz kapcsolatáról szólt. Az Alzheimer betegség körülbelül 35-40 millió embert érint a világon. Most Anitát a Szegedi Tudomány Egyetem Neurológiai Klinikájának ideggyógyászát hallják. Már korábban felfedezték azt, hogy a stressz által okozott bizonyos hormonális vagy átfűzőanyag szintek emelkedésének hatására olyan szövettani változások jöttek létre az agyban, amelyek a betegségben szoktak előfordulni, és ez indította el azt a gondolatmenetet, hogy érdemes volna megvizsgálni, milyen összefüggés állhat fönt, okozhatja -e egy általános stressz bizonyos típusú demenciák kialakulását, kivéthető-e ez a dolog mit lehet ellene tenni, milyen egyéb tényezők befolyásolják, indulva tehát abból, hogy ezeknek a stresszel összefüggésben hozható hormonális vagy átvigyóanyag szinteknek a változása létrehozta ezeket a szövettani eltéréseket. Az Alzheimer korral kapcsolatban elkezdték azt is vizsgálni, hogy stressz hatására, hogyan változnak a gondolkodási folyamatok, a memória folyamatok. Ugye a demencia kapcsán megjelennek szinte első klinikai tünetként a memória csökkenés, a gondolkodási folyamatok érintettsége és bizonyos típusú stresszel kapcsolatban azt találták, hogy ezeknek az úgynevezett kognitív funkcióknak valóban csökken vagy károsodik a szintje, a működése stressz hatására, amit különböző agyi területek működésével hoztak aztán összefüggésben. És ezt követően kezdték el vizsgálni egy egész életpályán keresztül, hogy bizonyos életszakaszokban milyen típusú stressz, milyen változásokat hoz létre, majd nyomon követve ezeket az embereket évtizedeken keresztül kiknél alakult ki, a későbbiekben demencia. Akiket sok rossz stresszért, a sejei szóhasználattal sok distresszért, azoknál nagyobb volt az Alzheimer betegség kialakulásának a valószínűsége? És ha már rossz stresszekről beszélünk, akkor itt mit tekintettek annak? Kezdeném először azzal, hogy egy emberi élet során rengeteg stressz hatást ér bennünket. Készítettek ehhez kapcsolatban egy pontokba szedett súlyossági fokozatokat, jelképező listát, és itt olyan dolgok szerepelnek egészen előkerül helyeken, mint például a házasságkötés, amit nem feltétlenül gondolná az ember rossz stressznek. De természetesen egy gyász eseménye, egy közeli hozzákartozónak a betegsége, vagy saját életünkben ilyen egyértelműen negatív események, szintén stressz és nagyon érdekes annak a kérdése is, hogy ebből kiindulva mondjuk egy nagyon súlyos stresszhatásra, hatásra, amire például kialakul egy úgynevezett posztraumás stressz zavar, ez egyértelműen hoznája -e magával a demenciát, viszont ez nincsen így. Tehát úgy tűnik, hogy egy krónikusabb stressz hatás közelebb áll egy demencia kialakulás esélyéhez, mint egy nagy akut stressz, ami mondjuk kivált ilyen úgynevezett posztraumás stressz zavart. Illetve az sem egyértelmű, hogy akit akár megállapítottan sok negatív feszért, annak egyértelműen romlani fognak a kognitív funkció és végélvényesen egy demenciak kialakulásához fog vezetni. Itt is számos egyéb tényező szerepet játszik, mint oly sok esetben pszichés tüneteknél. Szükség van egy genetikai esékenységre és konkrétan az Alzheimer esetében vannak bizonyos genetikai formák, amelyek hajlamosítanak erre a betegségre. Ennek megfelelően aztán ha ez jelen van, és erre rárakódik például egy krónikus stresszhatás, például, mint ahogy ezek a vizsgálatok kimutatják, mondjuk az élet középső szakaszán, és mondjuk hozzájárul még egy női nem, akkor ezek már halmozottan vezethetnek kockázati tényezőként demencia kialakulásához. De ugyanakkor ezekben a vizsgálatokban például kimutatták azt, hogy bizony voltak olyanok, akiket bár sok stressz hatást ért, mégis későbbi vizsgálatok során a kognitív működéseik még inkább jobbak voltak összehasonlítva más csoportokkal. Mi erre a magyarázat? Ezen a télen most nagyon sok új gondolat születik, illetve szivárok be a vizsgálatokba. Olyan szempontok is felmerülnek, amelyekre korábban nem gondoltunk, Például, hogy nagyon nagy jelentősége lehet annak, hogy milyen az úgynevezett neuroendokrin, tehát a hormonális egyensúlya az illetőnek. Azt már korábban is kimutatták indulva abból, hogy a nők esetében sokkal magasabb a demencia gyakorisága, és ez nem magyarázható azzal, hogy a nők átlag életkora is magasabb. Feltételezték ez alapján azt, hogy valamilyen hormonális szabályozási szerepet játszhat, hiszen a demencia kialakulásának a legnagyobb kockázati tényezője az életkor maga és nők esetében, hogy a 65 éves kor felett, meg már előtte is megtörténnek bizonyos hormonális változások, amelyek összefüggésben állnak a demencia kialakulási kockázatával, amely fokozott lehet. Úgyhogy itt nagyon jelentős szerepe lehet a hormonális szabályozásnak az idegsejtek szintjén is. Ezen kívül egy új dolog, amelyre korábban nem gondoltak, hogy a nyilok, és akár az agy szempontjából is szerepet játszhat a különböző toxikus káros anyagok eltávolítása tekintetében. Hasonlóképpen a véragy működésének a szabályozása szintén nem kapott akkora hangsúlyt korábban. Illetve egyéni tényezőként mindenkinek az egyes idegsejtek közötti kapcsolatrendszerekhez nagyon jelentős lenni az utóbbi időszakban. Akár szinten is, de pályarendszerek szintjén is hatalmas jelentősége van nem csak annak, hogy bizonyos ag területek működése, hogyan alakul, illetve mondjuk struktúrájukban például csökkennek az életkor előrehaladtával, hanem a videgsejtek közötti kapcsolatok sűrűsége is nagyon nagy jelentőséggel bírhat ilyen szempontból. Vannak-e kutatások, vizsgálatok arról, hogy azok, akik akár tudatosan, akár Tudattalanul valamiféle stresszfeldolgozó vagy stresszkezelő stratégiát alkalmaznak az életükben, sportolnak, megtanulnak relaxálni, sokat járnak társaságba, stb. stb., hogy ez csökkenteni az Alzheimer betegség kockázatát kutatási vonal volt az elmúlt évtizedekben, pontosan a szociális hatások fokozása, illetve például sporttevékenységgel, társas kapcsolatok, intellektuális feladatok keresésével idősebb életkorban. Ez egyébként állatkísérletekből indult ki ez a kutatási vonal, ahol is egereknél is azt találták, hogyha inger gazdag környezetben vannak, akkor ezzel bizonyos demenciai jellegű elváltozások kivéthetőek, és ez egy, egy hangsúlyos szerepet kap kutatások tekintetében, hogy emberi életre átültetve is fenntartani a társas kapcsolatokat, minél ingyen gazdagabb környezetet keresni, nem feladni a különböző intellektuális tevékenységeket, jó, distresszkezelő megoldásokat találni, hogy ezek aztán összességében mindenképpen úgy gondolom, hogy befolyásolják az idegsejtek frissességét, a közöttük révő kapcsolatok fenntartását, ehhez biztosan nem fér kétség. Aztán, hogy milyen más szempontok jönnek be, szépen fokozatosan a képe, és valakinek mennyire erős mondjuk a genetikai esékenysége, vagy milyen behatások érték élete során most nem stressz kapcsán, hanem egyéb környezeti tényezők befolyása kapcsán, amelyek esetleg felülkerekednek a mérleg másik oldalán, ez megint csak egy nagy kérdőjel marad. Tír idő 80 éves a stresszelmélet. Második rész. A szerkesztő Gimes Júlia, munkatársa Magsai Helga, közreműködött Kovács Em István. Műsorunkat ma 23 óra 36 perckor megismételjük, de meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon is.